І перелітних лелек Правда чи вигадка Але ж яка моторошна Ніби щоразу ранньої весни Коли з Єгипту летять На далеку Україну табуни лелек зустрічають їх у путі Темні зграї Анатолійських орлів Орли збираються З найдальших гір До узбережжя Егеденізу і коли стомлені над морським перельотом лелеки пробують з агейських островів перебратися на материк, над білими від сонячного жару горами мирних мандрівників зустрічає смерть. Споконвіку живуть під тим голубим, виленілим от спеки небом, серед білого каміння могутні орли, які не підпускають нікого, хто хоче проникнути на материк з моря і островів. Повисають над безлюдними, спеченими сонцем горами Похмурою летючою стіною І б'ють на смерть усе живе Усе йдуче, повзуче, біжуче і летюче Лелеки знають, яка доля вготована їм над білими горами Але знають також і те, що десь далеко-далеко Ждуть їх велетенські річки з солодкою водою Ждуть безмежні плавні, озера і непрохіддя боліт Усі вони від могутніх лелек-ватажків до молоденьких лелечок-перволітків Народилися у тих далеких, зелених краях І мають вертатися щоразу туди, вертатися знов і знов, завжди і вічно Бо їхні лелече, перелітне життя є не що інше, як безупинне вертання і повертання до своїх народжень До того, що назавжди лишається найріднішим Хоч дорога далека, тяжка і кривава, Хоч багато з них не долетить, Не прилетить і не повернеться ніколи, Але однаково треба щоразу битися грудьми, крильми через силу. У відчаянному клекоті прориватися і пробиватися до рідної ріднизни. І що там перешкоди, перепони, небезпеки і чиясь зла воля? Тисячі років летять так лелеки, не змінюючи своїх шляхів, і тисячі років зустрічають їх над морем По орлині зграї Які намагаються скинути лелек назад У море Відігнати від свого материка Побити, пошматувати, понищити Але не відступають лелеки Не лякаються Сміливо й відчайдушно Йдуть груди на груди Крила на крила Старі вожаї першими Приймають удари Дучи на стіну старих орлів Діється усе те на неймовірній височині Лелеки не бояться Ні орлів, ні висот Вони не лякаються падінь і смертей Бо ж однаково їм треба пробитися Це знання живе в їхній крові так само Як в орлиній крові живе знання того Що кожного, хто прилетів з моря Треба скинути назад у море Або крові його окропити Біле каміння материка Потягти його на білому камінні Ще гострішому, ніж орлині дзюби і пазурі і поки старі лелеки вожаї приймають на свої нечутливі до болю тіла перший удар, поки їм на підмогу напливають новій нові, -нові хвилі лелечого війська, молоді лелечки-перволітки, що не стверділі ні тілом, ні духом, відриваються від табунів і, вигнувши крила, шугають до самої землі, припадають ледь не до білого гострого каміння, у лякливому пошумі крил, в лихоманковому поспіху. Віддаляються від місця битви, заглиблюючись у материк далі і далі Недосяжні для орлів, які не вміють літати при землі Перемагаючи старих хижаків, коли й не силою та міццю, То розумом і спритністю, якої навчили їх старі лелеки І так триває уже тисячі літ Лється кров, падають з висоти вбиті велетенські птахи Іде сила на силу затято, запекло і непоступливо. А розум і спритність часом рятують наймолодших. І що весни знов прилітають до Дунаю, Дніпра і Дністра лелеки. Знаходять давні гнізда, ждуть своїх суджених і дають початки життю новому і вічному. Тяжкі гаремні ночі, а дні ще тяжчі. Бо самотність і безнадія ще з більшою гостротою відчуваються, коли оточена ти підгляданням, підслуховуванням,